Там, на під'їзній дорізці, за купкою хлібних крихт, стояли три маленькі крейдяні фігурки. Серце її обм'якло, впало у шлунок. «Вони були тут?» – сказала Піп, випустивши руку Раві і кинувшись уперед. «Вони щойно тут були», – сказала вона, стоячи над маленькими крейдяними чоловічками. Тепер фігурки майже дісталися до будинку, розкидані перед горщиками з кущами зліва. «Нам не треба було йти, Раві, я ж стежила». Я б їх побачила. Побачила, спіймала, врятувала себе. Вони прийшли тільки тому, що знали, тебе нема. Приєднався до неї Раві, дихаючи вже частіше. І це точно не сліди від шин. Він бачив їх уперше. Час і дощ стерли попередні, перш ніж вона встигла йому показати. Але тепер він бачив. Він бачив, і це робило їх реальними. Вона не вигадала цього Гокінси. «Дякую», – сказала Піп, рада, що він поручі. «Виглядає, наче щось із відьми з Блера», – сказав він, нахилившись ближче, проводячи пальцем у повітрі над хрестоподібними фігурками. «Ні», – сказала Піп, вдивляючись у них. «Щось не так, мало бути п'ять. Минулі рази було п'ятя. Чому тепер три?» Звернулася вона до Раві. «Це не має сенсу. Мені здається, тут нічого немає сенсу, Піп». Піп затримала подих. Уважно оглядаючи під'їзну доріжку в пошуках двох зниклих фігурок. «Вони тут, десь поруч. Мають бути. Такі правила цієї гри між нею і ними. Зачекай!» Вигукнула вона, помітивши щось краєм ока. «Ні, не може бути. Чи це воно?» Вона підійшла до одного з маминих вазонів. «Горщики аж із В'єтнаму, ти можеш уявити!» І відгорнула листя. Позаду, біля стіни будинку, дві маленькі безголові фігурки. Такі бліді, що їх майже не видно, вони ховалися у швах між цеглинами. «Знайшла вас!» – видихнула Піп. Її шкіра аж пащила від напруги, коли вона піднесла обличчя в притул до крейди, і білий пил розлітався від її подиху. Але чи була вона задоволена чи налякана? Зараз вона не могла відрізнити. «На стіні?» – здивовано запитав Раві позаду. «Навіщо?» – Піп уже знала відповідь. Вона зрозуміла цю гру, тепер, коли сама стала її учасницею, вона відступила від двох безголових фігурок, лідерів цієї зграї, і подивилася прямо вгору, простеживши їхній шлях. Вони піднялися по стіні, вгору повз кабінет, ще вище, до її вікна у спальні. Шия хруснула, коли вона повернулася до Раві. «Вони йдуть по мене». Назва файлу, крайдяні фігурки, третій випадок –